29. Elmondtam neki. Mondtam köszönés helyett a telefonba. Sajnálom, Nori, ez az én dolgom lett volna. Tamás hangja nagyon szomorú volt. Mindketten hibáztunk. Most már tisztán látom, hogy az elején el kellett volna mondani, de ismerem Évát. Túlságosan hiú és rendszerető. Soha nem kezdett volna a barátnője exével, még akkor sem, ha hivatalosan nem vagy az exem. Ahogy milliószor átgondoltam, milliószor ugyanoda jutottam. Ha előbb tudta volna, akkor visszautasította volna Tamást. Nem tudhatjuk, mi lett volna, ha... Mondta halkan. Beszélnem kell vele. Biztosan nagyon összetört. Megint Marni kezdte a torkomata sírás. Pont én okoztam fájdalmat a legkedvesebb, legjobb szívű barátomnak. Pont annak a nőnek, aki megtörve, szétszincálva tért haza és bízott bennünk, mindenkiben, kérdés nélkül. Én pedig rossz döntést hoztam. Nem tudhatjuk, de meg kellett volna hagynunk neki a szabad döntés jogát. Úgy gondoltam, megfosztottuk attól, hogy ő dönthessen róla, mit akar. Már itt vagyok a város határában mondta Tamás. Megyek és megpróbálom megértetni vele, hogy nagyon féltettem a kapcsolatunkat, azért nem mondtam el neki. Én ezt már elmondtam, de talán jobb, ha te is beszélsz vele. Most pedig ne haragudj eleteszem, mert muszáj kiengednem a feszültséget. Ahogy letettem a telefon, szinte azonnal kirobbant belőlem az okogás. Reménykedtem benne, hogy nem egy barátságot és egy szerelmet síratok. De ez a remény, igen, halvány volt.